tot vuvuzela și tot așa citește-o și dă-o mai departe și mai departe capitula a șaptea B cu plus asta ar fi trebuit să fie după regată și după report și după A7B care ar fi trebuit să fie ultima paradă navală. Dar e la cea de-a treia ediție de continuări că nu vrea să stea la locul ei. Ultima și îmi dă câte un ultimatum că s-o las unde vrea ea și vrea aici. Că zicea ea că în a treia repriză de luptă cu o criză urma să fie tot remiză, la urma urmei. Hm. În continuare, defilarea continuă. Defilare după defilare. Se intră pe sub arcele de triumfale între a patra Boc și a patra. Boc a ajuns la a patra postare și își dă singur laice că se cam place. Și se complace. Știam că va veni și o asemenea zi de defilă după defilă care se paradesc în vale cum după Boc 1 a defilat Boc 2 și după Boc 2 a defilat carul triunfal al și mai marelui Boc 3 a cărui defilare a fost urmată de defilarea unui Boc 4 care, preluasele frâiele de la cai mascați, nu era decât o continuare. Și șirul numeror naturale continuă. Continua, continua, că se zicea de poporul oman că e blestemat cu blestem. Să se aleagă mereu cu un nestem de boc și un nestem de Traian, Escu. Aceasta și acesta ne-n-o datu-dat. Această defilare de defilări avea loc în cel mai de-al patrulea epoc al dinastiei de Boc. În Vuvuzela din uh, 7 a 7 -a, ora 7 AM GMT. Ora locale 4 em. Așa ne fusese dată data. Dar fiind o oră AM -e de prea devreme pentru o schimbare de bare climaterică, nu. A codului de bare cât de cât o schimbare revo, sau pentru o schimbare de guvernare retro, că se poartă modra, moda retro. Cei de la, așa zisul meteo, au anunțat că, din cauza vremii nefavorabile loviturii de stat, Lovitura de stat se mai amână cu o săptămână la o săptămână după contralovitură și după postul Sfântului Ilie. Așa că titla uh, 7b plus sus numită uh, lovitura de stat nădușită în sânge. Acest 907 al milenului nostru. Veniți, lume, veniți, săriți, ajutor! ETC, ETC-le a fost contramandată. Încă o dată? Nota autorului. În viața viețurilor mele n-am văzut atâta bulibă la putere, dar și în opoziție dar bășala amai era la băși băseștilor pe acasă. Că a cincea generație de boci și de ești, de -a Escu, tocmai ieșea din hibernare și n-avea GPS să se oriente. Așa că la ora 4 ema n-a fost mai nimică. Și asta cam de frică că coana Europa o să ne dea cu sictire. Așa că omanii și-au continuat liniștiți omâniile și gogomâniile, și defilările de defilări, aniversând parade navală din ziua loviturii de stat, când s-a paradit bunul conviețuit și coabitățitul. Așa că asta e continuarea continuării, continuărilor anterioare. Nota unui vecin de parier cu nota autorului. Cica, ca hobre, ce tot langa Gaia Matsu cu continuările astea insinuoase. Nota editorului. Da autorul ci că i-ar fi răspuns copistului că și te ia grija pe tine. Nu, asta nu. Că vina e a bocilor care se trag boc după boc, unul pe altul, acum fiind abia uh, uh, boc 4. Continuarea lui boc 3, care era o reeditare a lui boc 2, care la rândul lui era clona lui boc 1 care prefața dinastia asta de caca. Nota ascultătorului de la dna Undeva Pig, afetul a notat în jurnalul de bord că doar bocii face tot. Și că cei patru boci e adevărat un motor în patru timp ai democrului oman. Și tot piga fetu ce că edecarilor Boc, în frunte cu Boc 4, trag arca la limane, să ne scoată din crize. Citând, pare se, un text anterior, semnat Dun Boc junior. băi, e de care suntem noi, că doar noi tragem în sus țara să o scoatem din nevoi și din criz. Citat închis. Atribuit lui Boc 4, care la rândul lui îl ventrilocea pe aici colea pe băsele, care susține exact la fel: Ce că el și numai el trage țara la Edece și că iar o să se scandalberge cu o criză. Rămâne de competența forurilor superioare de partid și de stat să stabilească vinovăția fiecăruia în parte, că nici la reluare nu s-a putut vedea clar cine a scandat primul și în fein în original, Sinn Féin numai prin noi înșine. Grupare teroristă care milita pentru independența, pe care abia reușise să scufunde în Alprea sfinția sa ipse. Tot în nota ascultătorului de la DNA, se făcea trimitere și la ulisele lui JJ 291. Nota autorului După ce am văzut cu ochii mei cum scândurile carenei arătau ca niște faguri pline de găuri acum înțeleg eu de ce E de Boc care urma să ne trag la aliman cari, ce erau cari, cari, cari, cariau, carena. De mici, de aluăl -al mic, Michiduțu, se tandaliza singur. Bacă aia, bacă nu aia, bacă aia altă, nu, cealaltă, bacă vrea la putere, bacă nu mai vrea acum, bacă pamătii, bacă așa era boc în acel epoc, un nehotărât și un tândală, un dublu plus C. Pleca și venea când se scula. Și nu se scula de obicei la 4 AM, ora viitoarei lovituri de stat, care nu s-a mai dat că s-a amânat din cauza că Puciu a fost reprogramat. Că dacă s-ar fi dat așa cum fusese inițial anunțat, atunci l-ar fi prins pe Boci cu chiloții în vine. Deși Boc era un poli pe aici, a fost consemnat de gard la guvern de un Semne că tânăra gardă accede la putere. Și-și făcea și el rondul după acolo. Și din loc în loc își marca teritoriul cu câte un boc. Era un boc, cu mult scremut, de boc nomad. Aceste defilări ale vreunui boc, pe lângă gardul diferitelor guverne boc, reprezenta forma legalizată a nomadismului de extradă. Viața nomadului modern mai mult sau mai puțin transhumant a depășit nivelul de rulotă și cort și de matriarhat și a ajuns la cel mai înalt nivel în stat. nomadia. Lubădia Traian și nomădeala la lui Boc. Nomădirea în cazul primului e din sămânță de hat. Fiind născut să voiajeze și să nomădeze pe mări, de obicei la fiecare dus cu un întors. De fapt, când se ducea să se voiaje și să se nomădeje, era în pelerinaje de moaște că lumile îi se închina ca alea un padre sau big brother, binefăcător de patrie. Nomădirea, în cazul ultimului, se trage nu din uh, arhat, rahat ci din drumele prin spațiul de al vale, unde nomădea curațele pe care le avea în dotare și din când în când cu câte o gâscă, ori gânsac, cu care se îndefila pe ulița mare a, un fel de Broadway de bucale, în cârd de Indian. Ei știu că boch era fil și filorați încă din paleolitice. <coughs> da, să trecem la potop. La cererea publicului lăsăm deoparte toate aceste guve boc și trecem mai departe, mai aproape de noi, la apa sopt, când fuă boc guvă putredă până în măduvă și apoi Imediat după boc 2 a fost un aproape războiul, când era să rămâie văduvă de Boc, respectiva Boc-Guvă. Oficial, trecerea de la B la 3 boci a fost marcată oficial prin post și rugăciune, cu mare fast, căci că de la sublimul Boc-2 Până la ridiculul Boc 3, n-a fost decât un pas. Pas. Un pas mic pentru. stimabile, să trecem la potop. Potop. Potop. Toate aceste epoși de tranziții de la un Boc la alt Boc. Dădea speranța unora că vor apuca, în timpul vieții lor, să vadă luminițul de la capătul tunelului. Și plezbicitele, plebiscitele, dar luminițul era flacăra eliberării de boc și era cu totul și cu totul în mâinile băsescului, cum de altfel era și poliția, și justiția, și armata, și externele, și toate cele. Că doar da era Republica Președințială. Teama mea e că tot ce se întâmplă acum pe ar, că e pentru totdeauna. Nota mea către mine. Nu cred că mai scăpăm noi vreodată de bocii ăștia. Nici în anul 1984, nici din 1994, nici din 2004, nici din 2014. Nota Singurului cititor care a mai apucat să citească ultima postare. Dar ce ai bre cu ăștia care cu patru? Că mai sunt alți bisecți, nu crezi? Câte degete vezi? Patru. Vezi patru că atâtea vezi sau că atâtea crezi că vezi? Sau că doar atâtea ai vrea tu să vezi? Patru! Că au fost patru! Și dacă pd spune că nu e patru, că e cinci, atunci ce mai zici? Patru! Va zică continuare în continuare continui să crezi că vezi că-s da, ce crezi? Va și un guvern neboc cinci? Ce zici? Eu cred că deja există pe undeva, prin vreun sertar, pe de un nucleu de o formă de guvern fantomă boc 5, sau din umbră, sau din exile, sau, sau de pe unde se ascunde. Câte te rog, răspunde. Patru, cinci, patru, câte? vrei. Nu te mai ascunde, tovule, că n-ai unde, nu se acceptă mai multe răspunse. <coughs> Dialogul urma tot așa, pe un ton inchizitor și papa hagiesc, în condițiile în care mi era din ce în ce mai clare Că vorbeam eu și cu mine la un pahar de... Era un semn bun că autocenzura funcționa și se autocenzura. Uh, și de pe undeva nici eu nu știu bine de unde îmi dicta. Bă, vezi că cici nici nu se există pe aici, dar în stenograme pare că subiectul a intrat în baie, cu pumnul strâns și cu degetul mare trecut printre index și arătător și s-a uitat îndelung în oglindă zâmbind dar râde și a zis chipurile pe un ton acuzator uite cinci, vezi cinci na cinci și deandăratele pentru o clipă au părut că se văd cam 5 degete în oglindă mm. extras din rechizitoriul de la curtea de apele. Rămânea întrebarea în afară de cine a tras în noi. Ce ai făcut în ultimii cinci ani? Băi velar! Nota celui care răspundea de mine întrebare, la care nu s-a primit încă niciun răspuns, că subiectul n-a mai ieșit din uh, ceea ce credea el, că e baie. Acum despre fum și despre săpun, eu ce aș putea să vă mai spun? Eu sunt mic, nu știu nimic. Tata-mi pot belește capra. O ziua care a început bine pentru băse, a continuat la fel de bine. Că l-a luat în azil, la sâne, pe boc copilul minuna. De când drac a fost băsesc cu mamă surogat, bă, Luat la să trăite de bine, în o legislatură, că bucul ăsta stă într-o continuă fiestă, dar nu în asta constă vitegia. Ci în curajul de a renunța cu bărbăție. La bărbăție? Iute, bă, se a avut curaj și-a renunțat să mai candideze, cel puțin așa, a anunțat, deocamdată, chiar el, pentru al patrulea mandat. Abia după, dacă a văzut asta, și Boc a avut putin curajă, și-a renunțat, cel puțin așa a anunțat, la un al cincilea. Icianu, care era deja la a cincea, auzind asta, și-a lăsat-o și, lăsat și pasta. În goană, prigonit a cincea oară, prigonul și-a lăsat și el nevastă. Că cam toți mateluții de pe nava amiral mai naufrageaseră cel puțin o dată. Își priveau moartea drept în ochi beau ceva ca să aibă, sufii, curaj, și spuneau, da. Povestea lor e tristă și merită ascultată. Po, vestea că băsești băsești nu mai candidează, e o altă poveste, pentru alte fieste. Pa atunci, când bărbații plecau, spuneau pa și plecau, iar femeile spuneau copiilor lor că ai lor au plecat pe mare. Dacă am se știa că erau mulți plecați la răcoare. profesional, prin care trecea tot omenul. Citesc din fenomenul Pitești. Unul dintre acești botezați, căruia îi se aplicase sistematic tortura, ajunsese la un automatism, care l-a ținut vreo două luni de zile. Mergea în fiecare dimineață și își băga singur capul în hârdă spre hazul reeducatorilor. Pagina 38. Nota autorului. Cred că sunt în asentimentul tovarășului președint Băsescu și al consilierului său personal, tovarășul Turcanu. Când zic că zica frica păzește Bostanu, e o zică înțeleaptă. Frica e încă un sentiment permanent. Frica de necunoscut, ori de nerecunoscători, ca voi, căci că unul din doi e turnător. Frica de tot ce e mișcător și mai ales frica de tot ce e ne. Și ar putea fi microfon. Fără a avea un băț arătător sau un pulan orientator, orientarea era grea. Mai ales că era și epoca deviaționiștilor de la orientarea cea dreaptă, care te orienta drept pe mare și nu pe lângă male și pe cotite. Acest drept înainte devenind treptat un salute de tot înainte. Cea mai mare realizare a navigației omare din perioada Anteescu a fost observația că lumina vine de la răsărite. Și tot de aici firul Conducător al Istoriei are orientare, Paulo Maior a Cantamos, să cântăm lucruri ceva mai de seamă, băi. Băi, oratori, să discutăm o temă mai importantă. Textul e recitat în paleobocică, de mus, la urechea lui Băsescu. Când Boc 4 a rămas cunoscut în analele istoriei, drept, cel mai mare, cel mai tare, cel mai drept și cel mai înțelept de patru ori premier. Textul de mai sus citat e avizat cu semnul văzut, chiar de mai sus menționatul și chiar în epoca de boc târziu așa numita labelepoc cu aplaudacisme revenim la oile noastre care foarte așteptau să se hame la treabă și să haisamă criza cu o arcă giugiuc o corabie cusută o asemenea corabie poate părea șubredă pentru a străbate oceanul. Dar capitanul știa el ce știa. Că le știa fișa la fiecare. Știa că toți, fără nicio abținere și fără niciun vot în contra, vechii armatori erau de acord că acest metod extraordinar de construcție a societății socialiste multilateral dezvoltate, reprezintă tresătura caracteristică a unei corăbii omane. Unii au găsit chiar și explicația de ce. Arca lui Noe era o copie în miniatură și de fefe mare nevoie a vechii corăbii cu sute, care de fapt era o insulea omană plutind în derivă prin criza de secolea prea traiană se spunea că o corabie astfel cu sută era mai flexibilă, mai însincabă și mai flotantă. Așa că atunci când dădea cu carena de un recif de corali, nu se despica, ci doar se îndoia și se desufla, scăpând de afară și fără vreo altă zgârietură. Această maleabilitate. Era o formă nouă de adaptabilitate la nou. Și oricum, la noi nu era bine să te îndoi de ce spunea tovarășul prime. Că orice urmă de îndoială putea lăsa urme și îndoituri. Și în turmă nu era nevoie de șovăielnici, nici, de stampedici. Că n-avei cum să te mai ridici când te împiedici. Excepție făcea tovarășul hop în boc Mucius. Unul dintre primii călători peste mări și țări susținea că omanii își coseau corăbile pentru că se temeau că pe vârful mării exista un mare magnet, un ceva care făcea să iasă cu ele din cocă când vasul trecea peste el și se scufunda ca un morman de fier nota autorului, deși explicația noastră e mai simplă și anume că se pare că nu se inventase încă cuiu. de fer. pe vremea aceea. Totuși, dacă stau să mă gândesc mai bine, s-ar putea ca legenda să aibă un drame de adevăr, dacă ținem cont de cum a dispărut flota. Din lotul paleoescu Însuși Milescu din Milești, afirmând că este grecoman și un pic șleahtic, remarcase în Enchiridion cocile cu sute ale navelor, deși se pare că nu l-au impresionat prea tare, ba aș putea spune că chiar deloc, că iată ce a scris Luboc. Corăbile omane sunt foarte proaste și multe dintre ele se scufundă pentru că nu sunt încheiate în cuie de fier. În anii 90 flote întregi au dispărut tocmai de aia că era în cuie, ate, ci cu sute cu sfoară de coajă de nucă de cocos, că la ei nimic nu era bătut în cuie exceptând capacele de copârșeu, bătute, cei drept în cuie de lemn și bacșișele. Bacșișul se dă după grade și funcții, după vârstă, vechime și înălțime. Omanii stau aliniați ca la paradă și bacșișomanul trece pe la fiecare și le bagă în buzunare bacșișul, cuvenit în funcție de funcție, grad, leat, lățime, o vechime la cei cu buzunare cu sute, le bagă sute în sân. Sau, aici închei parantezul, nu înainte să vă spui că crezul nespus al bocului era impozitarea baxișelor. Ha! La corăbile cu sute, Cusutul se face cam așa. Ei, adică omanii vechi, înmoaie cojile de lucă, de cocose, până ajung să aibă consistența părului de cale. Apoi le transformă în sfoară și funii, funerii, și cu acestea sunt apoi cu sute corăbile cu sute. Cronicarul încheie cu să mă credeți pe cuvânt că multe din ele cum se udă, se și scufundă, înainte chiar de a fi botezate. Mircea însuși le-ar fi botezat pe toate. Nefiind nimic bătut în cuie, se mai poate deviaționa de la linia partidului și se putea sta în siaj. Nu același lucru se poate spune despre cei plecați în pelerinaj, la locurile sfinte sau la morminte. Citez Nițel și dintr-un Noel. În ochii partidului, emigrarea e o crimă mai gravă decât matricidul. Am încheiat citatul. Citat adevărat dar nici istoricii naval contemporani nu sună mai curajutori despre arca omană când istoricesc despre cele mai cele cuvele. Ei au scris despre vase omanene care în furtuni se sfărâmă în cioburele și mici bucățele, ori se destramă în scame pe care ia trebuie să le scarmene. Despre omani care pe furtuni scot mereu ape cu furtuni din santine. Despre nave naufragiate și răsturnate, nave piratate, nave vândute la fier vechi, nave trase la edece ca să nu se nece, toate fiind anticitate de să trăite bine și de lupte intestine cu vânturile. Vezi, dintre sute. Dintre sute, dintre mii, cine poate ști? De fapt, nimeni nu știa numărul exact al celor îmbarcați pe arcă. pentru încă niciodată nu se mai făcuse vreun rece sământ de la facerea lumii noi. Nu se avusese în vedere la facere și vreo refacere. Nici vreun referend ori vreo referendă. Cu atât mai puțin că trăienelele știa ce pățiseră romii cu recensământa din anul 0. Dar și omii mai știa ce pățiseră după anul 0 PD, când se făcea recensăminte, doar la morții reci. Anul 0 ale rei noastre, Începea odată cu facerea. Că flafării trebuia să facă o dita mai corăbioare care urma să fie lansată totodată cu lansarea noului cod rutier și a noului cod portocaliu, că eu bă, că vine o nouă briză de criză și de potop. Că trebuia să construiască după datele primite din susă și era destul de greu că al dracului dracul nu știa că unul e cotul olimpic, altul cotul regal egipțian și altul cotul oman, care era mai mic, unii Dar era și mai greu să găsească oman care să știe să navige cu o corabie cusută. În cusătoria din corabia, era corabia, tot acolo unde se fac și corabii cârpite și cârpel la cârpituri și alte cârpăcel și cârpuri care se mai pot face ca să le mențină părinea de plutire. Povestea șantierului naval de aici era o poveste lungă și tristă. Și chiar dacă nu ținem seama de prevestiri, cum ar fi putut cineva să se apuce de fapt să coasă împreună scânduri de lemn gros pentru o navă care să traverse oceanul cât de cât Pacific și criza și eventual Dâmbuvița. Cum s-ar fi putut toate acestea întâmpla? Mă veți poate întreba. Nu mă întrebați pe mine. Dar pe cine, băi? Din ce știau? Știau din scrisoarea a patra că fibra de cocos e considerată și așa a și fost, a fi cea mai slabă dintre toate fibrele naturale. Și părea o acțiune temerară, rară, să te baci pe o corabie cusută cu o sfoară pe care a ezitat să o folosești la legatul unei bărci de o banană. Deși trecuse vremea legatului de glie, legare care l-a făcut vestit chiar și pe vestitul Mihai Viteazu și a domicilului forțat în bărăgane, abia acum se dăduse dezlegare. La ce? Poate la pește. La legarea pe față cu mâinile la spate. Noroc că minerii care veneau din când în când să ne mai învețe legatul burduf, legatul arotisor legatul pe dunga șerpăriei, legatul pe cruce și alte legări și delegări, mai mult sau mai puțin pășlagăre de lagăre, că din păcate n-am avut gulace, continuă pe un ton admirativ, de când leagă, fusese delegat legător șef, legătoriile funcționale a întreagelor capacitate. Mai pe un ton moale, împăciuitoresc, din când în când mai trebuia cârpit câte unul, dacă îi se cangrena vreo bătătură ceva și atunci era legat de bec cu sfoară mai de calitate, să țină la greutate, aici se cam termină în și adoptă un ton brusc viuăi, dar numai dacă era prost și refuza oferta de sinucidere cu un geap, de la etajul 4. Unul devine din ce în ce mai lătrător și mai cațavec, asemănător cu tovarăși. Mi s-a făcut și îmi fac și eu autocritica și recunosc că sunt mândru de asta, o primesc, mă onorez a zice că o merit, meritul muncii, clasa a doua. că sunt prea-prea, că sunt ultra-prea, că sunt dublu plus băsist. Dublu, dublu băsist poate vrei să spui mea tale. Continua pe același ton, la trans, că toți ceilalți pleacă cu coada între picioare. Mi s-a făcut observația. Observația că arca puțea. E adevărat. Adevărat e. Puțea? Da știi cum? Dezmuta nasul. Suchiță! <coughs> Da, ăsta era mirosul naturel al lui Bosse, că chiar mirosea Băsete cu el și un miros de boc proaspădras, că așa mirosea boc de obicei, a ah, Într-un cuvânt puțea ca un WC publice vara în grădina PD. Puu, puu, ce mai puțea boci? Duhnea de Duhul Sfânt al lui în care se aruncase se și se pare că încă se cu o uite. Rectificare. Era o clocite și chiar unul era clocit. Dar, băs, capitanul nu era speriat de mirosul de o clocite. Că la ce miroase puteau fi scoase din băs. Mirosul de o uite era parfum. Așa că acum ne-a ușuit, spunând printre dinți că vasele din lemn totdeauna miros, așa, a, a ocite. Și că ăsta e mirosul lui natural. Vasele miros atât de put, ternic, sub punte, încât dacă te plimbi din întâmplare, cu o lingură de argint în mână, nota autorului, mă dracu cu plimbare întâmplătoare și în plus și de arginte. Ha! Se înnegrea. Deci, era timpul și anotimpul să se spele santina. De obicei, în urma lui box, se spăla doar când era debarcat și se schimba izmenele, nu și izul din ele, în urma defilării friților și acum se mai spală Piața Roșie și tot degeaba. Tienan, menele, ies mai ușor la spălat. Era o duhoare de putreziciune în care ciunismul putrega în plin soare. Că arca căra o mortăciune, eshumată. Moaștele la vreo izmă. După ce socialismul fusese groparul capitalismului, acum se cam inversa rolurile și îl duceau pe gropar pe ultimul drum. Și ăsta putrezicea Cam așa. Cum să mă crezi în proverb că cică că mortul de la groapă nu se mai... Uite că se. Asistă la dezgroparea capitalismului. Iată portretul robot al jihadistei în tangă. Sau șalvari. Cum e mai bine video e în alb negru. Dar atunci când era lumea mai paucără și mai tânără gardă, dar audioul e de amu, de când cu Băsescu, Redivivus. Că chiar s-a spus că nu-i prea mai ardemnea lui să se joace de-a democrația. Așa că am pus bicele pe ei. Și cica că eu mă refeream nu la referendul, ci la o celebră macovă, dintr-o bocgovă recentă. Cam madamă s-a apucat cu biceră să facă dreptate mai vechilor defilări pe strade și mai vechilor orânduire de state. Așa că nu de mult și-a luat cum prumut dricele lui boc 4, și cai mascați de la toate celelalte patru care funebre, plus uh, bicele, ca să-i dea bice, să-i bice, să nu apuce noaptea pe aici și să nu vadă nebruxelată. și iată o cum plimbă rămășițele pământești, încă mirosind moască, proaspăt dezgropată, mă întreb, și cu mine se întreabă toți, ce să fie, ce să fie, se întreabă toți consătenii de parcă, că n-au mai văzut-o așa minunăție, nici n-au auzit să mai fie. Ce să fie? ca toată. Azi se condamnă comunist. Și nici n-au mai apucat să zică mu că au și terminat de cădenlițat și au și plecat la altă pomană că aici fuseseră pom din oficiu. Așa că slujba s-a terminat aproape înainte să înceapă. Bine, bine, s-a condamnat comunisma, dar cu lupta de clasă, cum rămâne? S-a ultra-radicalizat și lupta. Sau că și eu sunt un prea-prea și un foarte-foarte, ba chiar că sunt ultra-progresist că sunt liberi schimbiți. Da, da, da, de trei ori, da. Autorul nu-i răspunde la provocări și la provocătarisme. Acestui adevărat uh, Ileca, care era unul care se prăfăcea că era de a da-unul sau da-doi. Și după ce se condamnă, se și aclamă că se dezgroapă capitalismul de cumetrie. De-aia trebuie să se facă un sacrificiu ritual. Și o generație, două de sacrificiu. Chila corăbiei, în construcție, era unsă cu sângele vreunui alt sinisterescu, dintr-o altă eră. Dacă mă întreb de ce, să știi că puterea face întotdeauna ce vrea. Că da, ai la putere și, după cum se vede și se va vedea chiar pe această pagină mai jos, puterea te urcă sus, jos și uite, așa a renăscut Felixul capitalismului în Pomania și cu cuvei că asta era. Mamona surogat, păpost de barză sau cioară. De pe sub un bocaport, se aude un uh, capul moțoc vrem, da, cam pare hecărit. Dar să dirige un cor de moșice, Aici intervine iar Băsescul Traian, salvatorul supreme, cu Dorada. Promițând la toți landa, la unde mănânci și bei, bei și mănânci, eventual dacă te țin puterințele, mai dai și din cure, fără să fie nevoie să faci nimic. Acesta era vestitul Republic Băsesc, unde se găsea de toate, mai ceva ca la un Herod's. vă după zicerea bătrânului Odds veniți la mine să trăiți bine. Unde râiele de lapte dulce și miere păvale curge încolo și încoace de unt de arahide păraie, țărmuris de mămăligă moale, de pogaci, de pită și mălaie, citat destul de aprox din memoria unui copist pro-IBD. Într-o așa o afră republică așezată, adică cine n-ar veni la trei bine? Zi, cine? Tot se uită la B ca la Omecă. Mai ales de când pe afișul cu el, puțin mai scrie cu litere de focă că PDL face prima dată ordine. Noua ordine mondială care urma so adecă să him toți de-preună și cei de-o prună și cei de două, țărănoi sau pe boeroi fără osebire, inclusive playboyi și playboile. Asta e o rânduire ha mai bună, că nu-i cu zdrobiți ori, înduiala cea crudă și nedrea, și noua orii cea ce ai cea, se aude pe un ton macabru un să trăiți bine, acompaniat de un cor de bazuca, dar din cărțile ciorene eu știu că tonul îl dă de gol pe drac. Că așa ajung în dregătorii a Negei, că Căsirea cu boc patru, care acum era de dreapta. Și tăia cu dreapta, din or și ce, de la făcut ar și ce. Geaba tăia prin bog legi, pense și murături, dacă în urmal venea bose și dădea de toate, răgnind. Navă! Navă bă! Navă! Să trăiți și mai bine. Dar bog intervenea, mereu, și dădea peste mâini, cu un gest de nu mai da bă din mâini! Cea. Nu mai da. Dacă o nu mai plăti nimenea bire, soro, de unde or să aibă cetățenii fă De unde micii? De unde berea? De unde cinga? Dar bă, selu, nu se lăsa. Cea? Treaba statului, domne, ce grijă are? Vorba lui Caragiale. Că mai ales noaptea, când era mai liniște, se putea auzi în tot statul, de la un cap la altul, cum duduia cazanele de țuică, du dudu, du, și puțea numai și numai a... și a... dudu, du, că așa își aș făcea curaj de olee, unul la altul așteptând să înceapă jihadul și să se dea cepe la sătăitul îl cel mai cel.